el programa de contrainformació de la Vall del Gès. Dilluns, de 10 a 11 de venir, a Ràdio Ona. Doncs aquí estem altra vegada a coordinadora d'Osona contra la tortura i l'explotació laboral una altra vegada aquí amb un nou programa com cada dilluns de 10 a 11 de la en directe i una vegada més desgraciadament aquesta setmana hem comprovat com el nom del nostre modest col·lectiu està més que justificat perquè han tornat a haver-hi denúncies per tortures, han tornat a haver-hi declaracions públiques afirmant les tortures i altres desmentint-les. Desgraciadament és un tema que està d'actualitat encara. I avui, mentre ens preparen alguna connexió per telèfon, ja podem començar amb la Liliana de Montesquiu, de la CUP de Montesquieu perquè em sembla que tenim matèria per, per començar, encara que després potser... Si hi ha alguna trucada de lluny ens interromperan, de vegades rebem trucades de, de gent que no està escoltant perquè no pot escoltar la ràdio, perquè són molts quilòmetres, i llavors toquen un altre tema i això ens obliga a fer una mica de salts. Però bé, ja, ja ho farem. A Montesquieu aquesta setmana han passat coses... Uh -huh. com, com ho tenim, com ho té la CUP, a on t'esquiu? Bueno, D'aquella manera, però bueno, bé, bé, bé, amb ànims. Uh -huh. amb ànims. Sí. Uh, la setmana passada hi va haver un ple ordinari, en el qual bueno, nosaltres uh, vam presentar unes esmenes perquè uh, que feien referència al ple extraordinari que nosaltres havíem demanat a doncs, uh, setmanes d'enrere, uh -huh. sí. on vam presentar sis mocions i llavors, doncs, bueno, per la sorpresa de tots, però ja no és sorpresa, perquè cada ple passen coses, uh -huh. ens vam, vam veure que totes les meves aportacions que vaig fer durant el, el ple, doncs, en, en, en, a l'acte del ple, doncs, no hi apareixien. Uh -huh. Llavors vam fer, doncs, unes esmenes, uh -huh. i només començar el ple, el senyor alcalde va dir que no les acceptava perquè uh -huh. no considerava que fossin esmenes. Doncs llavors... Per ell que eren, si no eren esmenes? ell no li interessa que apareguin, segons quins comentaris meus, suposo, eh, dins uh -huh. de l'acte, que és, clar, un document oficial de l'Ajuntament. Uh -huh. I llavors, doncs, bueno, eh, clar, les sessions dels plens no són gravades, per tant, l'únic que queda del ple és el paper. Uh -huh. I en aquest cas, doncs, clar, és un acte doncs, on hi falten totes les meves aportacions. Uh -huh. I bé, ja vam començar el ple eh, mogudet, uh -huh. Tu li vas discutir això jo li vaig discutir. Vas defensar que sí que eren esmenes. Va defensar que sí que eren esmenes i vaig instar la secretària que es pronunciés com a persona que és una persona tècnica, que ella té els coneixements suficients com per valorar si allò són esmenes o no són esmenes. A més a més, amb d'altres plans ja n'havien presentat en el mateix format, de la uh -huh. mateixa manera i bé sempre s'havien acceptat i aquesta vegada no es van acceptar. I l'alcalde doncs em va dir que tingués una cosa clara, que ella era l'alcalde, que era qui presidia doncs el, el ple i que, que encara que no m'agradés, havia d'acceptar doncs, les seves... Bueno, el que ell volia i que volien passar, uh -huh. en paraules textuals. I una vegada més aquest alcalde Montesquieu s'ha accedit en les sí. seves funcions. Però ja és el seu terenar, llavors eh, comentaris com jo soc el més demòcrata que puguis trobar en la gapa de la terra, uh -huh. i, bueno, comentaris d'aquests que dius, uh -huh. sí, sí, doncs amb el que fas, amb les teves accions, doncs es demostra no? la teva democràcia. Uh -huh. Però, bueno, no desistirem. Ara estem pensant a veure si impugnem el ple, perquè, aviam, tenim un document oficial amb registre d'entrada de l'Ajuntament uh -huh. i, en tot cas, doncs, que sigui el contenciós qui decideixi eh, si això són esmenes o no són esmenes. Uh -huh. Quin és aquest document oficial que tenim amb entrada de l'Ajuntament? Bueno, és un document on... Uh -huh. on hi ha doncs, totes les esmenes que nosaltres vam uh -huh. considerar llegint l'acte doncs sí. que no recollien doncs, la meva opinió. Uh -huh. Això, eh, quan entres un document a dins del ple de l'Ajuntament, el pots entrar 5 minuts abans de començar el ple, o sigui, sembla que el presentis abans. Nosaltres uh -huh. el vam presentar, em sembla que era l'1 de del migdia. Sí. Uh -huh. eh, per tant... Eh, Entenem que això és un document que és vàlid i que, per tant, hauria d'haver estat inclòs a dins de, uh -huh. del debat del primer punt, que era l'aprovació de les actes dels plens anteriors. Uh -huh. Efectivament, aquí es es diu es manifesta que s'ha d'incloure en l'acte del ple extraordinari les explicacions que no consten de la regidora de la CUP, Liliana Vilanova i Urriols, sobre els punts i mocions 4, 5 i 6 de l'acte. Uh -huh. I això van considerar que no era una esmena? Això van considerar que no eren esmenes. Però està ben clar, no?, que s'està plantejant aquí. Sí, clar, és la seva paraula, per tant, ell decideix, mm, ell mana allà del ple i, i bueno, va amenaçar que ell no havia encara eh, fet ús del seu poder dins del ple. I vaig dir, bueno, doncs si m'has d'expulsar, expulsa'm. Uh -huh. Però, bueno, suposo que es reserva aquesta carta per alguna altra ocasió perquè l'altre dia parlàvem de la possibilitat de que hi hagués públic i aquí veig que hi ha un dels, dels punts, una de les esmenes, que diu afegir la queixa de la CUP en torn que els plens es fan a dos quarts de dues del migdia impossibilitant l'assistència de la gent i que l'equip de govern no facilita la participació, preguntant quina por es té per tal de voler retransmetre els plens per la misura municipal. sí. Això va ser una de les mocions que vam presentar en el pla extraordinari que vam fer a setmanes d'enredere. Uh -huh. Nosaltres demanàvem que, bueno, en el ple de d'organització i funcionament de l'Ajuntament eh, la proposta de l'equip de govern va ser, doncs, de, que els plens doncs, serien eh, dos quarts de dues del migdia els ordinaris i a dos quarts de tres els extraordinaris. Uh -huh. La nostra proposta que vam fer esmenes en aquell moment va ser que els plens havien de ser, doncs, almenys a partir de les vuit del vespre per facilitar, doncs, que la gent eh, pugui assistir-hi. Evidentment, ens levanto mai, ens van dir que, que no que havien decidit de doncs, fer-ho al migdia. I llavors, doncs, bueno, una mica per això, no? perquè l'emoció eh, que vam presentar va ser que doncs, bueno, voleu fer els plens a dos quarts a dues del migdia, doncs molt bé, doncs, graveu els plens uh -huh. i passeu-los per la ràdio Montesquiu, per tal de que la gent se n'ha sabent dir del què s'està parlant en el ple. I no van estar-hi d'acord. O sigui, ens van uh -huh. tombar l'emoció. Vaja, ens les van tomar totes. Vull dir. Sí, sí. Hi ha possibilitat. Sí, sí. Hola, bona nit, sóc en Pere. <coughs> hi ha possibilitats de, de, de tot el que estàs fent tu a aquesta ràdio uh, eh, retrasmetre-ho yeah. des de la Ràdio Montesquieu? Si, si M'ho demanes? Sí, o tenen tant control que no podries ni fer una gravació o treure alguna Uh, parlant de tot el que tu t'estàs movint sí, des de fora. Nosaltres el que vam decidir per assemblea va ser que, o sigui, que a partir d'ara doncs, tots els plens nosaltres a nivell personal els gravaríem. Uh -huh. Llavors nosaltres de moment portem dos plens gravats, el ple extraordinari que vam demanar i aquest ple. I així ho anirem fent. Llavors la nostra intenció era penjar-ho a la nostra web i, perquè, i llavors fer difusió de que els plens estan penjats a la web i, bueno, I també recollir doncs, els millors trossos, no? perquè és que, clar, no té pèrdua, hi ha trossos del ple que... Com per exemple això, no? l'alcalde només començar el ple de dir això no t'accepto, uh, següent punt, bueno, per què no m'acceptes? Jo soc l'alcalde, i aquí m'han jo i t'hauràs d'empassar tot el que jo decideixo. Clar, diguem, això es pot dir de moltes maneres uh -huh. però ell té molt males maneres de dir-ho yeah. Llavors, clar, ja comencen els plens doncs hi ha en picabaralles i crispats. i crispats Clar, crispats no, Però tot això, tot el que estàs treballant el que penjar-ho, doncs, fer comentaris que és que el més, el més idònic seria doncs que segurament és l'única sortida és que quedi retratat que la gent a Montesquieu sí. sàpiga què està passant com i si no pots fer-ho des de la ràdio Montesquieu perquè potser no pots no, no, no es pot, no es pot. Ah, la doncs. ràdio Montesquieu la gestiona el, el gendre de l'alcalde uh -huh. i no, o sigui, l'únic que fa la ràdio és música. Bueno. O sigui, posen cintes de caset... Ah, Però poder ràdio Sankirsa... No sé. Bueno, serien d'altres possibilitats de valorar doncs, per, per tal mm. de fer una difusió no? El que passa és que nosaltres a través de l'Infocup sí que anem publicant doncs, ara, per exemple, properament traurem l'Infocup i clar, tot això estarà recollit i, mm. Però l'Infocup, què és un, un botlletí, no? és? un butlletí L'Infocup és un butlletí que nosaltres vam treure okay. uh, com, a, com a grup municipal diguessin doncs explicant doncs, la nostra postura doncs, sobre tots els plens tos, tots els punts dels plens i una mica, doncs, explicar allò que no expliquen ells, no? perquè ells també treuen un butlletí municipal, però allà expliquen el que volen. Però tot el que és debat allà al ple, evidentment no surt reflectit en lloc o, o surt del seu punt de vista. Dir. Exacte, per exemple totes les propostes que fem, o les esmenes, o tot el que nosaltres aportem al ple, ells no ho reflecteixen en el seu butlletí. Llavors nosaltres la nostra opció va ser, doncs molt bé, doncs nosaltres farem el nostre butlletí alternatiu, el repartirem a totes les bústies del poble, explicant... Al nostre punt de vista, ja que ningú, eh, almenys dins del butlletí municipal, això no queda reflectit, doncs almenys nosaltres teníem un, propi, eh, un mitjà propi independent que no haguem d'estar pendents de si ens publiquen o no ens publiquen. No? A més, curiosament, per exemple, la premsa comarcal a 15, la veritat, eh, fins ara ens ha tractat bastant malament bastant malament a nivell de... Per exemple, tot el que va passar doncs, el, en el ple extraordinari, on es van tombar totes les esmenes. Esmenes com la de la plataforma pel dret de decidir, esmenes com eh, la solidaritat amb els, amb els encausats per la crema de les fotografies del rei, uh -huh. eh, una moció pel tema del de dret a l'autodeterminació... Tot això, o sigui, no va, o sigui, ens ho van tombar tot, quan nosaltres pensàvem... Bueno, ens poden tombar les propostes, que en tot cas siguin pel poble, perquè no hi estan d'acord perquè no és la seva línia política, però uh -huh. Esquerra Republicana, teòricament, uh -huh. almenys amb el tema del dret a l'autodeterminació i la plataforma pel dret a decidir on ells hi participen, haurien d'haver-hi votat a favor. A més, a més una moció, eh, o sigui, que ens la va passar la plataforma i nosaltres no vam modificar ni una coma. O sigui, la vam presentar tal qual, sense cap afegitó nostre. Uh -huh. I es Esquerra Republicana Montesquieu la va tombar. Uh -huh. Amb excuses barates, tipus, eh, no estem d'acord amb el punt 2 i 3, que era fer una petita aportació econòmica i fer-ne difusió per les entitats del poble. I nosaltres ja, era l'última moció que presentàvem, i dir, a veure si se n'aprova alguna. Vam dir, molt bé, doncs traiem aquests dos punts, que és una de les esmenes uh -huh. que hi ha aquí, que no es va recollir a l'acte, no? Vam um, dir, doncs traiem-ho i aprovem l'emoció. I clar, l'alcalde va quedar... Ja, ah, no. No, perquè hem decidit que no l'aprovem. Però si vosaltres no esteu d'acord amb aquests dos punts, esteu tot d'acord amb els altres jo us dic, doncs traiem-los i aprovem l'emoció mm -hmm. o sigui, per què havien de votar en, co en contra no? sí, o sigui, no, no. coses incomprensibles però bueno les respostes estan que no volen que sigui dit que la CUP ha presentat una proposta i que ha sigut aprovada doncs, a instàncies de la CUP o doncs, mm -hmm. que la CUP pugui tenir una bona idea i que la gent pugui dir, ah doncs mira, aquests de la CUP doncs aporten <coughs> uh, idees i aporten sí, no, no, i estem així, és una mica de picar ferro fred la veritat, perquè nosaltres cada plens, el treballem, l'assemblea es reuneix vull dir, tots els punts són treballats eh... mm. bueno, per això deia que potser, el més interessant seria que, que quedés reflectat tota aquesta feina a, a la sí, gent sí. del poble, que és la que votarà les pròximes municipals sí, d'aquí 3 anys i mig eh. uh -huh. sí, bueno, però sí. és, un, és com una feina per davant, no? Sí sí. Mm. sí, sí i aquest dia hi havia públic, el dia 8? hi havia dues persones i... Eh, dues persones de la CUP. Uh -huh. No hi havia... Clar, és que és molt malhora. La gent a aquesta hora està dinant o encara està treballant. Uh -huh. Vull dir que... És, és bastant impossible que hi pugui participar gent. A més que el públic no té paraula. Vull dir, el públic allà va escoltar. No, ja, ja, però és molt... I és molt, però el que passa que és això, dos quarts de dues del migdia, la gent que va a dinar a casa i que tornen a treballar a la tarda, doncs mm -hmm. s'hi tornen a posar doncs, a quarts de tres a les tres, no? Mm -hmm. Llavors teuen tenir una horeta per, per dinar i la gent que fa jornada intensiva, doncs pleguen mm -hmm. a les tres. I, clar, és molt mala hora, o sigui... És a propòsit, o sigui, el fet de que ells eh, marquessin els plens a dos quarts de dues del migdia no és per altra cosa, perquè no volen que hi hagi públic. Clar, pel mateix que no deixen que es gravin els plens ni passen-ho per la ràdio d'allà, de Montesquieu, mm. ni res de res. Bueno, que aviam... Suposo que si es, si es gravessin els plens i es passessin per la ràdio, eh, jo crec que es moderarien. Tots plegats, eh? Uh -huh. O sigui, l'alcalde i el regidor del PSC, en aquest cas, perquè també déu unidor do uh -huh. o sigui, el, el mal educat i el, el barruí que és a l'hora d'acusar, doncs, perquè clar, ens han tillat de manipuladors de què els importa tres polles això textualment, vull dir el dia que vulgueu es pot podem passar al tros on el regidor del PSC eh, diu això, no? que li importa tres polles el que va passar el 1707 bueno, no és tant per la memòria històrica, uh -huh. vull dir uh -huh. una mica de respecte, no? Cans hi ha moltes que... maneres de dir, però... És que no, no. només és l'alcalde, sinó que l'alcalde fa el que fa perquè hi ha altra gent al voltant sí. del seu partit i d'altre partit, que no és el seu que no només li toleren sinó que creen el contexte necessari no? Sí. Perquè... no, no, és que ha arribat a un punt que sembla que l'equip de govern sigui la CUP i que tots els altres siguin oposició perquè és, o sigui, canya contra la CUP constantment, quan jo estic sola, vull dir no, no hi ha cap més regidor, som 4, 2 i 1 però esclar, no els hi agrada, no els hi agrada doncs, que, que en els plens hi vagi doncs, gent de la CUP que sàpiguen que hi ha un, un entorn de gent, un cercle de gent que reuneix que parla, que a més a més participa d'una associació i que potser és l'associació més activa amb activitats eh, durant l'any no, de programació no els hi agrada, no, no els hi agrada perquè és ells saben que treballem, que ens, que ens veuen pel poble i viam la gent no és cega. Sí, bueno, però... Dius una... digues, digues. sí que, però la gent no és cega, però 4, 2, 1, eh? Sí, sí. Bueno, si... Però jo també la primera vegada que ens presentàvem, eh? Bueno, bé, eh? Dir, i jo com a cap de llista era foraster, eh, això tothom ho deia eh? la gent ah, del poble em deia és es que tu de fora una mica I, i, i ja em marcaven el terreny, vull dir que em deien no, és que tu no et votaran perquè és que ets de fora, i aquí al poble la gent vota la gent del poble i dic, bueno, jo puc ser el cap de llista com ho podria ser el que va de número 3 no? i que era del poble la sort que vam tenir és que uh, s'hi va afegir gent del poble i ara actualment doncs, uh, hi ha més gent del poble que no pas de gent que hem migut de fora però en definitiva viam l'origen de cadascú vull dir tothom és d'allà on se sent i... no, bueno, jo perquè no, no ho sabia això però vull dir i llavors no té objecte el que he dit però, perquè si us presenteu per primera vegada normal, mm. però bueno, a partir d'ara s'ha d'anar veient si sou els que us moveu si... Sí, sí, viam està i, clar que i, això es veurà d'aquí tres i, anys i, i, i mig i, i això, el, si, si això té ressò no a l'equip de govern de doncs, l'Esquerra Republicana l'alcalde, aquests sis no els hi més remei que fer les coses obertes perquè és, qualsevol maniobra perquè no sortir a la llum coses tan senzilles com gravar és volem amagar alguna cosa. Sí. No? Mm -hmm. és, és que, és, és que no, no, no hi ha vaja, jo estic en qualsevol lloc a mi, ni al revés és a dir, no, no, fem-ho obert que es vegi el que hi ha sí, sí, és no. que no té massa explicació bueno, sí, deu tenir l'explicació doncs poder que fins ara no hi éreu i ara doncs sou un, un, gra, un gra allà que no. L -l -l -l la, gran, la gran diferència entre ara qui som i quan no hi érem és per exemple que els plens duraven un quart d'hora i ara en duren dues <coughs> clar aquesta és la, la diferència bismal, perquè és cada punt, uh -huh. sigui això, expliqueu-nos-ho, perquè a més a més, clar, la informació no ens, la, no ens volen explicar absolutament res. no ho volen gravar, Llavors, no ho volen explicar. Llavors, allà, sobre el ple, doncs dir, sí, doncs molt bé, vols, uh -huh. feu això, poseu aquest punt a dins de l'ordre del dia, doncs explica'ns-ho, uh -huh. i això perquè és així, i això perquè és així, la secretària està negra. Uh -huh. Jo, jo uh -huh. una de les uh -huh. coses que veia és uh -huh. que uh, si es fan els plens a dos quarts de dugas, també és per això, perquè la gent, l'alcalde doncs, també treballen i volen enllestir-ho i marxar, perquè no volen doncs, ocupar quan pleguen de la feina per, per aquests temes. O sigui, ho fan al migdia i fan un, un intensiu i tenia de durar un quart, està claríssim. Sí. Eh, també es veia una mica. Mm, Bé, bueno, l'alcalde, ell és un treballador autònom, ell és el constructor mm. i llavors l'oficina la l'Ajuntament, vull dir que mm -hmm. ell fa jornada... Uh, parcial, de 25 hores a la setmana, si no em falla la memòria. Uh -huh. Llavors ell és cada matí i, bueno, si passen les hores, que facin falta. Però bé, bueno, amb ell, vull l'altra feina... No la preta No la l'apreta. No ah, a diferència dels altres, que hem de demanar permís per sortir de la feina, per anar al ple, ah. per... I bueno, jo uh -huh. encara perquè també treballo en un ajuntament i tinc la sort de que el meu regidor té uh, ho entenc, no? I llavors doncs, em dona flexibilitat doncs, el dia que tinc ple doncs de marxar abans uh -huh. i si un altre dia he de fer qualsevol altra gestió per motius del meu càrrec, diguéssim, uh -huh. no hi posa impediment, vull dir, llavors la recupero un altre dia dir, i, al i ja està. Però a l'empresa privada, per exemple, clar, és, és molt més complicat. Mm. Abans parlaves de l'associació. Mm. És l'associació mm. més activa de Montesquieu. Sí, bueno, no, tampoc vull tirar-me floretes, eh? Però potser és la que té una programació regular, va? per exemple, d'associacions n'hi ha diverses, eh? Monta però per exemple hi ha la que munta la Festa Major, que té molta feina perquè munta tota la Festa tota la festa Major, però bueno, és doncs, l'activitat aquella que dura doncs, quatre dies l'any, doncs que els hi porta molta feina des de l'estiu doncs, uh -huh. fins que... Que arriba a la festa major però bueno, durant l'any doncs no tenen una activitat eh, continuada en canvi per exemple Montesquiu es mou on la majoria de la gent que formen part de l'Assemblea de la C i participem doncs fa activitats molt diverses per exemple ara el 28 d'octubre o... Ai, 28 de febrer si la memòria no en falla comencen uh -huh. el... classes d'horticultura uh -huh. durant 10 dissabtes organitzem amb amb els del grup de defensa del Ter, doncs uns tallers, doncs per aprendre, doncs a cultivar l'hort i, i ens bueno, explicaran una amiga doncs, quines són les verdures i què, és, uh -huh. què toca plantar cada any, no? I, I cada any, cada temporada uh -huh. Uh -huh i farem unes sessions doncs, per exemple doncs això que tindrà una durada de 10 setmanes uh -huh. uh, vam muntar la nit de poètica de Santa Llucia on van participar poetes aquí la comarca uh -huh. uh, hem organitzat un taller de tions com els que organitzeu aquí a Torelló uh -huh. mm, que s'ha fet més ha fet una excursió al castell de Besora s'ha fet una rossada s'han fet... bueno, organitzat diverses activitats que més o menys cada mes s'organitza doncs una, una activitat doncs, per a la, la, la gent del poble, oberta per a tothom, i això sí que té una continuïtat durant tot l'any. Mm -hmm. Has parlat del grup de defensa del Ter. Mm -hmm. Aquí tinc un diari de París, a l'Emonda, i hi ha una noteta, aquí a peu de pàgina, secció internacional, que parla de Catalunya. Diu, saquera, Catalunya intenta importar aigua Catalunya intenta importar aigua amb camions cisterna des de França i des d'altres regions espanyoles tot això si la sequera persisteix les reserves estan actualment a només un 26% de la seva capacitat màxima és una nota de l'agència France Press jo no sé si això s'ha dit en aquí jo no recordo haver-ho llegit a cap diari que estaven no. preparant camions. Eh, jo he sentit alguna notícia que parlaven de... De vaixells. vaixells sí, Dels vaixells. Des de, des de Múrcia, que hi ha desaladores. Sí. El pantà de Sau, que està fatal, no, està un uh -huh. 26%, que també coincideix molt amb aquesta data. Sí. Jo diria que la resta deuen estar més amunt. Sí, diuen que s'havien de treure els peixos del pantà sí, per salvar-los i de... Sí. No, per salvar-los no, eh? <laughs> perquè no facin pudor. Eh? Van tots a no sé on. Yeah. Bueno, les escombraries. Eh. Sí. O sigui, no els salvaran. No, no. no, no. no els això... cirulos o... o... Sí. El... Que... No sé quins bueno, no, si tipus de PGA. Eh? Si falta aigua i al final sembla que acaben morint eh. i acaben tenint un problema greu de pudor i això s'emporta. Bueno, la solució deien que era el transversament del Roina, no? Dèiem amb el del Roina doncs això quedaria solucionat però bueno, també hi ha el, aquest macroprojecte que es vol fer als Monegros que, que passarà amb l'Ebre volen fer unes vegues al uh -huh. mig dels Monegros doncs sales de joc hotels uh -huh. eh, sentit, sí. gran luxe clar, una despesa d'aigua bestial eh, em sembla que parlaven de 60.000 llocs de treball això és una, una ciutat, vaja. I tant. I tot destinat al públic aquest, doncs, alemany, al, del nivell adquisitiu, mm. doncs... Gent que es poden anar a jugar als calés, doncs, en un casino, no? Uh -huh. I que la l'AVE potser hi pararia i tot. Claro. Tindria parada... I ara parlant del tema, del tema dels, de la sequera, doncs... Sempre dic la mateixa història, si l'explico igual. No? Quan, els, quan els pantans estan al 60%, doncs no hi ha problema. A Catalunya doncs no hi ha cap tipus d'alarma. Quan comencen a estar al 40%, comença a haver-hi alarma. No? Tanto, que si no plou, si no plou. Però també és una notícia dels diaris el 20% de l'aigua es perd per les males canonades la mala instal·lació que hi ha de l'aigua llavors el 20% és exactament em sembla entre el 40 i el 60 que jo parlava no? uh -huh. o sigui que al final segur, possiblement el problema de la sequera no és encara la rentadora ni la dutxa ni, ni, ni el, el deixar-te una mica la xeta encesa Vull dir que segurament que és eh, més del mateix sí. són Bé, plegar, històries no? que ja al final acaben semblar... segurament mm, eh, distribuït traient l'autèntic problema que podia ser el del Rosent Arimany que és el de les hipoteques bueno, avui no ha vingut, ja el no. trucarem aviam com ho té per tornar dilluns que ve i a Montesquieu concretament ah, hem arribat a la mitja part jo ja continuava però ja ja seguirem després endavant Ses tases i alegria. Ses òrbites en sincrònia i els oafnits s'apinyen i deixen un cràter per sempre dins la meva. Zoritzó, damunt la marrissada avions Caua, sol de sora baixa, verme i talent. Massala i merendades de pell. Els municipals, és evident, van anar per davés gent. Ja van de riure i es dies s'etaven i es fars il·luminen ses góndoles entre ses tasses. I alegria, ses òrbites en sincronia i els ovnits s'apinyen i deixen un cràter per sempre dins sa meva. Aquesta nit, tu i jo pescarem la lluna i Ràdio Ona, Malgrat el que diguin els altres, còctel contra informatiu. Nosotros, aunque seamos desplazados, estamos de pie. Esperamos todos lo que està pasando con el mal gobierno. Doncs continuem. Estàvem... Eh, a punt de, de fer alguna altra pregunta referent a l'aigua a Montesquieu mm -hmm. com esteu d'aigua en allà? perquè aquí hi ha gent jove, gent que tenen ara 25 inclús 30 anys que em diuen que no recorden en tota la seva vida haver begut aigua de l'aixeta a casa seva sempre han vist aigua embotellada Butellada. a Montesquieu com esteu? a Montesquieu bevem aigua embotellada i de l'aixeta no, no, no beveu la... de l'aixeta? sí, sí Aviam, cuinem, no, de... no és que és molt diferent, llavors però és que aquí a Toralló si alguna vegada ha vingut gent amiga a casa i ens hem descuidat d'avisar-los i potser anar lavabo han begut aigua després els hi fa mal la panja, ah. si això els hi, els hi fa no, El que té l'aigua de Montesquieu és que porta molta calç uh -huh. això sí però aviam La beveu? La, la bevem Aquí és impossible La bevem Estàs d'acord? Fa 20 anys, potser, que van dir que millor bona sovèria és l'aigua És una aigua molt tractada, amb cloros i no, Per cuinar no hi ha problema No hi ha, no hi ha problema Pots bullir macarrons, Però per veure t'aconsellen que no Aigua d'ampolla eh, sí, Però ja fa 20 anys eh, poder, Sí, sí. sí més, tema, més, tema més. De, Dels porins no? tema... Bé, bueno, per la contaminació dels aqüífers no? que... Sí, de, de, dels aqüífers uh -huh. Fets pels pagesos Sí, sí, o sigui, hi ha un excedent de porins eh? I, bueno, i que he constatat que ho segueixen tirant porins a saco eh? o sigui, segueixen fent-ho o sigui, no jo penso que el que passa és que penso jo, eh? però és una cosa vibracional que penso que a està a punt d'enfonsar-se totalment la, el conreu a la plana Vic i a Catalunya està a punt i estan estibant l'últim que es pot fer, no? explotant al màxim als camps però com últim, com última fogonada eh? jo veig una mica així perquè, bueno, jo penso que sí que cada vegada més tot arribarà de fora el tema agroalimentari sí. els pagesos estan fatal s'ho estan quedant tots quatre els que poden pagar les màquines grosses gent que acaba treballant bueno, el que pot bueno tenir... per això s'han fet cooperatives doncs, de treball sí, no? sí, per però, poder comprar... però que la però que les petites ja no funcionen, que els pinsaires que havien sent tan poderosos ja no acaben tenint gaire bé, no, jo diria que és I això. I tampoc eh? hi ha relleu Gener generacional, no, però... hi ha poc pagès jove. Però, perquè, no dona, perquè no dona, perquè econòmicament no dona. Jo diria que el tema és aquest, que, que venen productes de fora més baratos. Vull dir, fa també 20 anys potser, que la Generalitat va començar a subvencionar el blat i aquestes coses als pagesos. Però bé, bueno, és que ara ni, ni, ni subvencionat, no poden competir. El Pagès ja no pot competir. A Girona hi ha... Al terme municipal de Girona sortia una notícia que hi ha moltes hectàrees, 60 o 80 hectàrees, molt, que feia anys que no... que estaven deixades allà. Però al terme municipal de, de... Deu ser el Gironès. Mm -hmm. Doncs, bueno, no, no el terme, la comarca de Gironès O sigui, mm -hmm. sense conre, conrear des de feia ah. anys, no... Bé, bueno, però això s'explica l'augment de la massa forestal, no? Abans no hi havia tant bosc Exacte. com el que hi ha sí. ara, perquè les terres es s'esconreaven. L'abandonar-les, doncs, allò s'ha convertit en boscos. Sí, sí. Uh -huh. No, no, podria ser, em sembla, anant cap a Vidrà, per exemple, cada vegada més, menys camps, més herba, més pastures, sí. L'altre dia vaig veure en el Punt Diari que publicaven una fotografia del mateix indret, una curva d'una carretera, amb una diferència de 40 50 anys. A la més antiga es veia passar un, un autocar d'aquells tan antics, una tartana. Uh -huh. I llavors el peu de foto explicava que allò era il·lustratiu del que estàs dient tu ara, de que en aquell punt no es veia ni un arbre, perquè tot eren camps cultivats, i en canvi la fotografia actual és un bosc. Massa buscosa. És un bosc, sí. Però sí. al final jo penso que és una sort vull dir que les coses van canviant la fauna mai havia estat tan bé, jo he nascut a Torelló uh -huh. i, i he sortit aquí per aquí, per als clastells dels moros i i no n'hi havia d'animalots i n'hi ha molts, molts però aus aquests de rapinyaires, tot això bueno, ha augmentat molt o sigui, jo ara surto, me'n vaig amb el lleu, és igual amb autobús o com sigui, i em veig tres un amb un poste, l'altre sí, sí, això ha augmentat, vull dir que Sí, de per... que per no Clar, mm. jo estic jo estic, estic convençut <ríe> que sí de que, sí, de que és, un, és una sort sí, però no hi ha res que es pugui comparar amb el que estan fent amb l'aigua aquest perjudici però, però jo, jo diria que això, això es recuperarà no sé quan trigarà però mateixa, les mateixes puxen a, a la que es deixi de tirar porint es recuperarà segueixen tirant porins i a saco. I, i dóna la impressió mm. de que sembla que ho facin perquè ja són els últims pagesos que queden i que, bueno, tenen de treure el màxim profit. Estan... Bueno, tra... però, però quan es, es deixin els camps tornarà i es deixin d'abonar tornaran a netejar-se els acuífers. Sí. Ojalà, ojalà. ojalà bueno. Bueno. Bueno, serà una qüestió... Han, han, han augmentat els, els boscos, doncs, bueno, a, a base de ploure es tornarà a netejar, si no es, no es continua tirant... Sí, la, una de les principals activitats econòmiques de la comarca d'Osona és la ramaderia és uh -huh. el tema dels bueno, porins hi però... ha macroempreses de porins, uh -huh. de porins, de, de porcs uh -huh. de truges cada, són... cada vegada menys no ho sé, però a sí, Tompon sí, sí. que n'hi ha més que persones eh? no, no, ara no, ara va tirar no, ara, ara, sí. ara va enrere ara ara va enrere sí. I, i jo penso que serà una sort vull dir, que és, un, que és una que és una una activitat important, però també, també ho era la textil, m'ha desaparegut tota, també ho era el, la torreria, ha desaparegut tota, o sigui, tot va canviant L'única que no canvia potser és l'augment de població això segueix pujant no, el 9, -9 d'aquesta setmana, d'avui uh -huh. uh -huh. explica que a Vic la població va de baixa uh -huh. que comparant les dades estadístiques últimes amb les anteriors de badanya anterior, ha baixat la població i, però, bueno, però Vic, Vic no és, i Torelló i Manlleu perquè no, els Vic altres llocs es mantenen Es mantenen augmenten perquè tant Torelló com Manlleu tenien previsions com molt ambicioses de, de, mm. de gent eh? o sigui, Manlleu deia obertament que volien arribar al 2010 a ser 18.000 persones i Torelló també deia alguna així, vull dir així inclús amb plan ambiciós mm. Mm. potser sí no, no sé Bueno, hi ha expulsió de persones de l'àrea metropolitana, metropolitana doncs cap a les comarques. Bé, bueno, és la teoria aquesta, no?, de fer capitals de comarca com mm. a màxima mitjora entre elles, eh, de les comarques mm -hmm. eh, li, bueno, que toquen, to, limítrofes, no? Mm -hmm. Llavors, per exemple, doncs de Manresa... De Vica a Manresa, mitja hora. De, de Vica a Olot, mitja hora. Mm -hmm. De Vica a Ripoll, mitja hora. Sí, sí. I tot... Eh, doncs, bueno, tot carreteres, eh, apostar pel transport privat. Mm -hmm. I el tren, doncs... Bueno... Oh. Mm -hmm. No, okay. aviam, els preus de l'habitatge a l'àrea metropolitana estan com estan, doncs llavors hi ha una expulsió d'aquesta gent cap a les comarques, perquè total, mm -hmm. mira si han d'agafar el cotxe i tarden doncs, una hora fins a arribar la, a la feina que bé, bueno, deuen tardar més, no? amb les cues que deuen haver-hi de a de Barcelona esclar, esclar. però bé, bueno, el preu de l'habitatge és, és més econòmic comarques que no pas a la l'àrea metropolitana uh -huh. Sí, sí em no sé, parlava amb un veterinari de Salut i ell deia que i és un veterinari que m'ha dit a altra gent ben relacionat uh -huh. deien que acabaran pagant des de la Generalitat a gent perquè ocupi cases de pagès rurals. No, Aviam. Mm. Aviam si és veritat. Mm, perquè, sí, sí, es veu que també és una tendència. Tu dius el de les capitals aquestes, però això potser és una cosa que s'intenta fer. Però el que es veu que la tendència és que no, que cada vegada, vegada hi ha més gent a l'àrea metropolitana. Cada vegada men, més gent i amb detriment de les àrees rurals. Uh -huh. mm. Sí, bueno, clar. Però, bueno, per exemple, el món d'esquiu està en creixement. Vull dir, ha ja projectat perquè el poble pugui arribar doncs, a tenir 1.300, 1.400 persones. Ara en té 800, no arriben. Mm -hmm. Ja ho veurem. Ja ho veurem. Sí, sí. Estàvem ja la llista, la llista de punts que esteu tocant últimament per Montesquieu, i aquí veig que n'hi ha un que afecta directament a una propietat de l'alcalde, Uh -huh. perquè havia una modificació de normes subsidiàries. Sí. Això esteu discutint, també, no? En, el passat, en aquest ple de la setmana passada, un, del, un dels punts de l'ordre del dia era doncs, la modificació puntual de les normes subsidiàries. I, curiosament, doncs, eh, eren dos punts molt concrets del, del municipi, uh -huh. i, concretament, una d'aquestes parcel·les és propietat de, de l'empresa constructora de l'alcalde. Uh -huh. um, amb la modificació aquesta doncs, eh, es possibilita doncs, que augmenti doncs, l'edificabilitat doncs, que ell tenia doncs, per fer pisos, no? doncs, si en tenia doncs, ara no sé, eh, 100 metres quadrats per planta doncs ara en tindrà doncs, 140 o 150. Uh -huh. Llavors va clar, nosaltres vam dir que això qui beneficiava si no era el, la pròpia constructora, o sigui modificar aquestes normes subsidiàries en benefici només de la constructora. Sí. Ells ens van posar l'excusa de que hi havia un tema d'un col·ctor, uh, concretament un col·lector que passa que s'empalma uh, bueno, el camí dalt per sota d'unes cases, uh -huh i que clar, quan plovia molt doncs, eh, la gent aquella doncs corria el risc que el, el col·lector bueno, que rebofés uh -huh. i que se'ls inundés la, els baixos de, la, de, de les vivendes llavors és ben proposada dir doncs, si hi ha aquesta problemàtica desviem el col·lector però no modifiqueu unes normes subsidiaris amb aquesta excusa uh -huh. quan n'hi ha d'altres doncs, possibilitats almenys és el nostre entendre uh -huh. però no va... Però, més, no vaig saber compensar doncs, no, no, ja, ja. bueno, de fet és una explicació que s'ha de tenir molta imaginació per saber què com afecta un col·lector el fet de que augmentin els metres quadrats construïbles però no, no entenc això com és possible que hi hagi que es facin unes normes en aquella hora i llavors es canviï no, no ho entenc Aviam, són unes normes mm. molt antigues doncs... i s'han anat modificant. El que bueno. passa que el que s'havia d'haver fet és un pla d'ordenament urbanístic, un POUM, que es diu, sí, eh? um, que quasi bé tots els municipis en tenen. Mm -hmm. o sigui, hi ha molt pocs municipis que van amb normes subsidiàries, perquè mm -hmm. les normes subsidiàries, aviam, des del nostre punt de vista, estan totalment obsoletes, almenys les de Montesquieu, s'orienta de... Aviam, hi hauria d'haver un estudi, però a nivell global no de dir, ara perquè ens passa això aquí, ara fem un bolet aquí i després fem uh -huh. un bolet allà, vull dir... No, perquè, vull en aquest cas doncs, no sé no, no fe, tampoc és veritat, no afecta en res, el fet, bueno, sí, afecta a que la gent que tingui doncs aquells terrenys guanyarà riquesa, però bueno però, Clar, tampoc... Sí, sí, no és casualitat que ho facin allà Bé, bueno, però no sé com dir-ho podia ser més descarat Hi ha, hi ha llocs que són eh, Estau Delimitat com a zona Verda i se la Quan els hi surt als, als plots yeah, yeah. O sigui, Això és més greu, com volguem dir Ostres, no, perquè ara perquè Cau més pel seu propi pes mm. Però si la líniana reconeix doncs, Que són unes normes antigues I que, bueno, doncs Sí, l'alcalde no és tonto mm. Però bé, però Bé bueno, no sé. no, no, però és que això és corrupció i això s'ha d'acabar i amb això estem i això és el que costa aquesta és l'explicació de la maleducació de l'alcalde i de tota la resta sí, oi oh, tant, la maleducació és això és, és el negoci, el que em prengui és el negoci és la, és la passeta no? doncs? ah, està aviam, nosaltres eh, aviam, que poden ser molt tontes eh, aquestes modificacions perquè en definitiva era, aviam és obrir un tros de carrer més però això implica el desenvolupament d'una altra zona eh, amb cases unifamiliars i habitatges, o sigui, augmentant el nombre de pisos que hi ha a Montesquieu, en aquests moments tenim un barri a Montesquieu que està completament buit. O sigui, hi han els edificis fets i no hi ha ni un pis en vent, bueno, no ni un pis comprat, vull dir, és un barri fantasma. Uh -huh. Llavors el que diem nosaltres és dir, aviam, aturem la construcció, no fem més pisos per fer-ne, no? Uh -huh. i aviam, gestionem el que tenim i llavors en el moment que hi hagi més demanda en tot cas, llavors construïm claro. però no construir, construir, construir perquè, perquè ens quedin els habitatges punts Aquest és un, uh -huh. és un tema que jo tampoc entenc que seria, el, el Rossella Arimany ho sabria uh -huh. per què es fa això, perquè jo també ho he notat no, no és que m'ho hagi dit ningú, però jo també noto molts barris fantasmes molts ja, a part de ja directament eh, de veure molt, eh, molts pisos en venta, al carrer Sant Antoni doncs, sense comptar els nous, en venen tres Sant Antoni de Torelló? Sí, el carrer Sant Antoni de Torelló sí. situa, fot... situa, on el situa uh... Sant Antoni? Mm, neix mm, allà on hi ha la llibreria Can Xicoi sí. I va cap al parc vale. bueno, doncs Allà hi han dos o tres Però vells, ja no parlo del que s'estan construint però que, A més a més, m, com a tècniques d'immobiliària Estic segur que no ho treuen tota la venda no? diu. Hi han pisos, sí que és veritat Que tenen diversos representants immobiliaris Dos, varios, vull dir dos mm -hmm. o sigui, El mateix pis el ven fulano i fulano sí. mm -hmm. Bueno, no sé Es detecten m, vivendes Jo detecto, eh, potser no Vivendes que es veuen que estan xapades Que estan mm -hmm. tancades no hi ha el de la venta, però que serien de segona mà sí, sí. Sí, de segona mà I, i això per què? no, no, no ho entenc oh, no. perquè esperen el moment que sigui més favorable per poder posar-hi un preu més elevat no, sí, és clar que sí, no no veig clar. No veig que no han tingut ningúes quan també els mitalistes no s'han entès. No, però no, però la lògica a vegades és més fàcil que és que és l'oferta i la demanda, però si n'hi han molts tindran de baixar, però al Grécia o això o tindrà de protegir o tenir-los tancats, que és el que fan a Barcelona i és el que han fet tota la vida, només que ara com que els ocupa la gent que es tira al el carrer, els hi ocupa, les cases buides i per què que no un i, problema i per què no hi f... bueno, però això és perquè les immobiliàries deuen tenir uns avantatges que no deu tenir la gent particular, no? Perquè no. si els apartessin els, diners, si, si els, apartessin una mica els impostos com qualsevol particular podrien claro. haver-se obligats a, a vendre'ls no? No, no fa ni tres mesos que hi ha hagut un escàndol aquí a Barcelona perquè volien aprovar una norma que forcés els propietaris de pisos a llogar claro. No, això no. no tenir-los buits no. I, i no s'ha pogut fer. Eh? Però, jo no, però, jo no, però això encara encara no, no ho entenc el tot, perquè si aquest propietari particular eh, paga els seus impostos i el teu buit, és el seu problema. I el que que jo diria que... Les... No pot ser, perquè la Constitució diu que la propietat privada ha de tenir sempre una funció social i que tothom té dret a una vivenda digna. Sí. Llavors que la gent n'hi hagi que viuen com no s'ha de viure mm. i que després hi hagi vivendes tancades, això no es pot permetre. Bé, Bé, però, és que, però eh, estem anant massa, o sigui, això és una cosa que ataca massa directe a, a, a la passeta de, dels, dels, que, dels que en tenim. Totalment, clar massa, que sí. Ataca massa. Sí, sí. Però és que és més senzill, si a les, jo diria que els immobiliàries que tenen molts pisos i que construeixen molt, si el fet de tenir un pis acabat, si no el venen, se'ls se apliqués els mateixos impostos que en un particular tampoc podrien aguantar-ho això no podrien pas, cada mes els hi cau eh, 100 euros però clarament. si són els que manen les ja, però és són que és més que fàcil és, abans de, de tocar la, la, la, el particular que té un pis abans mm. de forçar aquest són coses més senzilles, el que fa pisos és igual, té un pis i se li ha d'aplicar uns impostos que l'han acabat i no els hi apliquen per això poden fer-ho tranquil·lament tu veus el que està passant a Montesquieu amb eh? mm. les cosetes que discutim eh. ara imagina imagina't el que passaria si a Montesquieu plantegessin des de la CUP, coses d'aquest tipus però això no es planteja des del municipal això es planteja per què des del municipal no? perquè diria que no, no ho sé, no ho sé. No, em sembla que amb la nova llei d'habitatge el tema de les constructores em sembla que, no, jo no me l'he llegit eh, però regula que si en un any han venut el pis tenen l'obligació d'allogar-lo però amb les macro constructores aquestes que tenen, les promotores d'habitatge mm -hmm. sí, sí el que em sembla que van portar al Constitucional i que alguns partits polítics s'hi van mostrar en contra va ser que s'obligués al particular. O sigui, a la persona mm, que, és que té un pis... Mm -hmm. Perquè li ha vingut perquè la iaia es va morir perquè mm -hmm. això i que llavors obliguin a lloar-lo. Ah. Em sembla que la llei el que ara intenta és que les grans promotores, si no venen els pisos, tinguin l'obligació de posar-los en lloguer. No? Ja I jo ta, espero ja. que això mira, mm, no t'esquiu doncs. Sí. Però una promotora, a més a més des del moment que, la, que té el pis fet, tindria de començar a pagar impostos. Sí. Lors s'espabilaria per vendre' sol, o per lloar-lo. No, no, encara li dóna un any que estàs parlant com si estiguéssim en un país lliure on aquí hi ha un govern que representa la... els interessos del poble estàs es parlant així la... i no estem, aquestes... no estem en aquesta república no. bananera normal no. sí, aquesta és una expressió que surt molt veus? la república bananera Montesquieu és una petita república bananera i avui mateix en el diari avui hi ha un columnista que parla de les repúbliques bananeres volguem dir que aquí no estem gaire lluny i és el diari avui això és una cosa que és del domini públic Sí. i els d'Esquerra sí, sí. Republicana ja ho veus sí, però mm, amb el tema aquest que parlem dels m'ha fet gràcia el del barri fantasma, perquè són les promotores vinga, pisos el tema és aquest si, si, si em toques a mi els, a mi els calés, els calers, els quatre duros que tinc uh -huh. i a més a més afegit a la meva ignorància si me' els toques, diré uh -huh. contra teva eh? votaré PP en pues canvi, clar. si no si anem, si anem si, si es diu, no, no, mira, la gent que té dos duros tu ja és, mira però si aquesta gent que no té dos duros que té molta pasta, que fan el que volen si des de, des de les votacions des del de poble se'ls diu, no, no vosaltres teniu, doncs, molts de pisos però bueno, pagueu els impostos des del primer dia que els teniu acabats llavors ve el cop d'estat mm. quan de veritat se'ls toquen els diners no. eh, el que vam fer l'any 36 eh? llavors la reforma agrària el problema Ara qui s'ha atrevit ara a parlar de fer una reforma agrària en els últims 30 anys qui s'ha atrevit? Ningú n ha parlat i llavors surten els grans terratinents, andalusos i castellans que tenen mitja Espanya sí, sí. Ah, sí. ara estem parlant cobrant tocant... subvencions de la Unió Europea no? sí. per on tu no, no, clar, és, és, és per això que... va enfusellar Perquè... la gent clar, però és que jo penso que ho plantejo diferent però de fet m'enfusellarà igual sí. ho plantejo diferent, jo pensem a l'educaça d'Alba o sigui, jo no li trauria, perquè ella eh, que ho ha heredat tot, ha, ha heredat Cabralta i Cabralbaja, que és mitja extremadura. No, no li admetrem mai, que sigui seu. No és seu. Bueno, però és que jo, jo li diria, vale, la terra és per la cultiva. Uh -huh. vale, però jo, li, jo li diria, no, però, és que, però malament. Jo li, seria interessant dir, bueno, va, si és teu, és teu. Però paga els impostos. No és seu. No és, bueno, però és, però és igual, però és que no cal tant. Jo penso que seria suficient dir, doncs paga els impostos que et toquen. No podria l'eduquerça d'Alba s'ho tindria d'anar venent a poc a poc, tot, una cosa arreu de l'altra i punt que, clar, com et... es diu, aquesta compra-venda es diu expropiació no, això no sí, no. sí, això sí no, pensa sí, que ja sí. deu pagar els seus impostos però no, és, això... és, és tot rústic no, no, no, no al I revés el ser rústic es paga no, no, no, li fan els camins a aquesta dona, li paguen els camins a l'Estat i el Palau que té a Sevilla, no sé com es diu també el reformen i el paga l'estat i ella cobra entrada o sigui, no, no, no, no és tot, tot diferent no, és al revés que l'estem mantenint Lo que més, jo penso que només dir-li bueno, és teu però t'ho pagues tu a més amb, aquest, amb això coi, és com si jo tinc alguna cosa no? i coi, he de pagar els impostos bueno, doncs m'hi tindré de vendre una mica de, de la part perquè no, no he aconseguit poder-ho mantenir tot és que seria més fàcil però clar, seria el mateix al final eh? o sigui, no, no ho deixaran pas i ja està sí, o sigui, sí. tu. no, no, costarà molt <laughs> moltíssim. Sí, però sí. hi ha gent que hi pensa amb això. Però hi pensa que s'ha de canviar tot de dalt a baix. És una de les coses que d'aquestes coses que ell de paraules que, que ho veus i que no tenen nomi, nom, eh? barri fantasma, sí, sí, I això ho notava, no? Ostres, mira, vingui, es veuen, es veuen edificis que estan molt, molt tapats per ficiana si saball, no no no hi han cortines, mhm. Uh -huh. eh? Mm -hmm. i hi ha d'altres barris que estan tapiats, tapiats, tapiades les portes tapiades finestres, balcons sí, de sí veritat també es veuen tapiats i, sí. I cada vegada se'n veuran més mm -hmm. es que és molt injust que hi hagi gent que no pugui comprar-se un pis o que no pugui ni llogar-lo mm -hmm. i gent que pugui per perdre el luxe de tenir doncs, un bloc de pisos a... allà jo... esperant el millor moment per vendre que... la primera vegada que vaig veure això va ser a la ciutat de Filadèlfia l'estat de Pensilvània, Nova York mm. i em va impressionar moltíssim veure aquell barri fantasma ara ja, quan em veig per aquí perquè ara ja fa anys que començo a veure-ho per aquí per Barcelona, ja no m'impressiona tant i si és que ja ho tenen perfectament planificat saben a com volen anar quant fa que vas veure els barris? 10 anys, a, a, a, la pensi, primera vegada va a ser, Filadèlfia... ser 90... a Filadèlfia sí, sí i, i ara has tornat a Filadèlfia sí. i com estan aquests barris? Pues hi ha part del barri que han tirat totes les cases a terra i n'han fet de noves sobretot hi ha una universitat que s'està extenent per tot el que era aquell barri fantasma mm. estan ampliant la universitat els pisos pels estudiants mm. estan fent fora la gent pobra i entra gent rica mm. i la gent pobra on va? n'hi ha molta que està a la presó mm estan dient que hem d'anar acabant, que ens queda, un, em sembla que un minut. Jo voldria aprofitar-lo per dir que hi havia un cas a Barcelona, el del 4 de febrer, són tres nois que estan a la presó, fa dos anys. Aquesta setmana s'ha fet el judici i s'està esperant la sentència. Uh, fa un any i mig, la seva mare havia trucat aquí al programa i vam explicar una mica. Es tracta de que l'alcalde Clos, en aquella època, va explicar que el, el mal en el guàrdia urbà li havia fet un test que va caure de dalt de tot del terrat d'aquella casa ocupada i després, sense més explicacions, van rectificar aquesta versió i van dir que el mal, en aquell guàrdia urbà, que està en coma encara li havia fet una pedra tirada des del carrer com que no van detenir ningú de la casa i sí que van detenir gent al carrer aquí hi ha el canvi, el muntatge policial no, només crido la de la gent, que estigueu al tanto, que aquesta setmana sortirà la sentència. Aviam què és el que diuen i aviam si podem comentar-la ja la setmana que ve. I ho tindrem que deixar en aquí. Tornarem el dilluns. La coordinadora d'Osona contra la tortura i l'explotació laboral de 10 a 11 de nit. Val, salut. Adéu, bona nit. Bona nit.